Egedu honek e, interes e, batu egin dutzen dira, eta turismo modu konkretuan sortzen du, non ondorio bat e, sortzen ditu kaltea barriak direnak iriontako herritarrontzat. Eta batez ere sortzen duena prekaritateak egin eta gutxi e, bat duen dut eta beraz pasunak. E, edo kontratori gabe, edo lan naldipartzialak oso badizak astearretan, hor du estrak kobratu gabe, zati bat e, etaa auskalo. Zer balentar finagarriaz direla eta norbait lege guzti hoe eko soprekailas Eta hori da gartzen dagoen eta horregatik duguna, ez indarratzen dugu ez gaudelatuista edoturismoen marka, bizeturismo ereduan marka daudela eta horregatik manifestatuko garela hau. Horrialde batetik kan eta gasteoileritzenean eragiten bat da etxe bizitzaren eta lokal mailan enpresia eta garreskituta dela Donostiako eta horrek erlazio zuzena daukela. Biko turistikoen e, provisarazioarekin, boskoizuegen boskoi, boskoi, irela zineko bilutzeetan, eta horrek enkarri duela alkileraren prezila bidea eta mazbilan, egunetan mazazio gara eskizia. Horrek esan nahi dugu gazteok. Lan prekari bat eginak, ez enogula gure hau zuetan ere, bizi eta nantzibatu, ega hortaz gure entzotatik kanporatuak izaten nahi behala.